أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَةِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دی زنا الله جل جلاله مؤمنانو ته خطاب کوي او د جمع متعلق مسله ذکر کي الله پرمائيه ايو الذين امنو اي اماندارو اذنودين الصلح هر کله چې اذان وکړې شي ده پاره ده موزمی یومی الجمعاتی پرست ده نو فس آوه اله ذکر اللہ یا تاسو کوشش کواه و احتمام سر ورزه اله ذکر اللہ موز ده جمعه تاو خودبی ده جمعه تا, جمع تا بده دوارو کی دالن ذکر او یاد کیه وگرون بیع او تاسو پرېدا خن سوال لاله کوم دا رسول غستل پری خودل او د جمی مانزه او ذکر د دل داس تاسو د پاراډیر به تر دې چې تاسو پویږه نو ایانت کې خبرې دي چې کوم بنه د ایانت غړ مطلب هغه ده چې د جمی پرز باندې لومبنه آزان وشي نو بیا ټول ب ټولله هره معامله د پریښل دی دا د الله حکم دی کاغ تو کور کے تلاوت کې نو اون صحی نهدي که نپل کېم صی نه دي په خوراک کې ک تجارت دی که ن دي که خررسول لی کا ګورړ دی کو بخور دی هر یو مشول چې هغه پرېښل او د جم خذبیته او د جمع منز ت تلل۔ اوی تزان رسول بیا د دی په دې کې الله جل جلاله په دې متعلق مسله ذکر کړي بیا د خبريان ساتي چې جمعه دا زمون د لپاره د احترام ورز ده لګ سنگ چدا يهوديان د لپاره رز د اتوار دا د خالی دا او د ایساانو دپار وررض د اتوار ده او زمونږ دپاره ورځ د جمع ده غ تم دا پ شو د د غوی توکراکلی ده هغ ځالله خالیخه خواښ کو ی هوودیانو ایساو د غوی نه یو ورمخ کې د ترجی ورقله چېمونږه ی ورځ نور نه هغ اگر ورځ د اتوار کله عیسایانو زمنګ د لپاره جمعې ورځ د احترام ده. بیا اول جمعه جمعه جمع تنوم چا ورکل د نو بازه اگر قاب ابن لوی اغه یاد یو بازه اغه وای چې د نبی صلی الله تطو سلام دراتلو نمخ که انسار صحاباو آغی وی جیر او یهودیان وی سایان پیو مخصوص رس کے عبادت کی نمونگ با مراجم شونو بیاد آغی دا آغی دا پارا رس دا عروبی جمعی تا نا اذا لخاق لو پدې کې دا ټول صحابه جمع شو اسا د ابن زراره ابو امامه رضی الله تعالی انو تا او په دغه رس باندې کا تموس هغه ورکو او نسیته متوق او غی له بي زم لاله کړه چون کې له کسانو د غرمه روټه په خرولا او دا اول جمعه په اسلام کې علما لوسی لګل دي او دا د دولس کسانو او جمعه ته بیاځک ویل کېږي چې جمعه جمعه په ورځ به مسلمانان رجم کېدل او بیاج کلن ویله صلوات والسلام هجرت کو او مدینه تنبیله سلام اولن کو باطا من عمر ابن عقوات راغه او د ګل رضوا او, او ربی الاول چې دا موجوده کمامیا شته پدې کې دولس ول سرجتی ری شوی زیارت پوره نبی له سلام هلتو بیا د مسجد بنیادم کې قدیش او بیا نبی له سلام د التن ورو ته جمع پرز باندې مدینی تراغه او بن سالم ابن عوب کے نبی علیہ السلام دو جمعه مصبیل تراغی مسلمانان و جمعات جو اکڑو نبی علیہ السلام اولانا جمعه پڑا اکڑا دغل تکیو خود بہمووی مشور خود بدا حدیثو که راضی الحمدللہ احمدو و استعینو الہ آخری تفصیلی خود بدا نبی علیہ السلام اغاوووی اوړو مناجو منا بي السلام پړاو بیا دن خبره دوه میاد ساته اذانو دی چې आवाज وکړی شو نا आवाज نه مراد اذانه اول زکه اغي سره خلکو اعلان خلکو ته مقصود دی چې خلک راځي ماشي د نبی عليه السلام دور کې امدا یو اذان حکم چې موږ کې ممبر سرکاو دابو بکر صدیق سیدور کوم دغه یو آزانو د حضرت عمر رضی الله تعالی نو دور کوم دغه یو اذانو چې بیا کل حضرت عثمان رضی الله تعالی انو راګه او خلق سیوا شو نو اغب یو دویم آزان سیوا ک د خپل کور سره بازار علاقہ و زورا و توای ال تک بیا اذان کدو اوولنې اذان په التکه کېدو کی د دې لپاره د غزه کې بازارمو چې خلک اغستله او خرصول پرې دی او د جمی مزل نش اذھاب او پدې باندې نگیر اونکا لړم برې اذان هغه په زوراله کې کی او بازار کې دویم با بیا ممبر سره او بیا به چې کل خطبه ویل شو او راکوز بش نو بیا به ورپسې اقامت شو نو مراد دل تنودی علي صل نه اقامت ته نه دا دیم اذان دی بلکې ډوم بنه اذان دی نو مسل لا دا, دا جوړوم بنه اذان انسان ووري نجومات د تل په کاری فسعو او د سعی نه مراد مسایح من دی دوی نموز د پارا منډه مراد نه بلکې خصوصا جمعات کې دایمن دا پاګې باندې خو من راغلي چې کوم مستومن تنبیل اسلام یو یو کا او چې کوم معافات کوم فضو او چې کوم د نه پوه شن دغه ته مراد اهتمام سره تل مرادي او دا واجب دي امر د پاره د وجوب دي چې اذان نو بیا انسان لا کته یاري لا تل په کار دي کینی تیاری لا پاسېدل په کار دي او تیاری په کار بیا وضرل بيا بيع فرره نوبه او رسول ته ویل کیږي زیات نه زیات رسول او غسل خود تل ته مراد هغه د دې چې چون عام طور اغسل او رسول دزربیا ټول د قانون تړلی دکانونو تلیلی منډه تړلی نو د دې وجنه هر یو ته سروق مراد ده هر یو کار مراد ده او د دې لپاره انتظام داوي کې اسلامی حکومت بس بازار بند کړي اذان اول سره او دا رنګه ټول مسلمانان موست هغه متوجي شي نو مراد د بیا نه هر یو تصرف او په دې کې اشاره ده د خبرې ته هم چې چونګه هغه سل بازارونو کې او بازارونو خاورونو کې نجمه چا دا کولیشو دا به هر ځای کې نشي دا کولې باندوکي لکه څنګه چې ټولو امامانو په نسبانه شرطه خاري دا چا لري کې ګڼ کسان وی پاږي کې نور تنظیمات د ژوند هم وي چاغه علماو ذکر کړی دی سکول پکې وي دا رنگي نور شروع تم دی امیده پر کمز کم هغه ښاريه پکاره دا هر باندي کې هغه جمع نه د پکال ذالیکم خيرلکم ان کنتم تعلمون دا ستاسو د بار ډیر به د جمعه دا موظ او خطبه کچره تازه پويږي بیا ذکر الله نه مراد د الله ذکر خو تاسو تمای دي نه مراد جمعه او خطبه ده د جمعه موظ او خطبه لاغه دوران کې بس زغې ته متوجي کېد لاغه ته کوشش کول خبر انه کل نکل من تکلم یوم الجمعة الامام یخطب فهو کما صلی الحمار يحمل اصفرا نو سلام د اسلام پرما چې پر برز باندې امام خو یو یو سړی خبرې کې نودل مثال د خر دی چې په خربانندې کتابونه بارکې اوتهتی سپایدنې کېږ کی تو خبی دوران کې چې کم انسان خبرې کې نو د دو می هم د خر دی او پرما چې ول دی ی کوو له انېلیسهله جمعه نو اسلام پرمای چې دا کوم ته چپ نو د د دپرم د جمعه مونی مزن شته مو دا تحدید د زورنه د خبرې کولیا بل چې پول بسره یو سړی را خپل باندې ځان چې پول به کار دی او غلي کې ناستل به کار نه فیذا قضیت الصلات په هغه وخت چې موږ اداک شي نفنت شروع فی الارض تا سخورش پزمک کې د پاره د کسب د ګټه وټه نو دا امر د پاره د اباحت ته اودر اوقات کې د انسان د پاره برکت ته چھے انسان کله دجمع مزقو کی انسان لا اگر رزق دا پارا تالاش کل وابتغو من فضل اللہ و تازو تالاش کے دا فضل لا اللہ فضل لا مراد رزق دا اللہ دے اغا مال پا تجارت سر طلب کل دی پورا رزق دا اللہ فضل ویلے دے علم تے فضل عظیم ویلے دے وکانا فضل اللہ علی کا عظیما نو درہ ٹیم کے رزق طلب کل دے کی برکت بھی ارای کوینه مالک <سؤال> د رجیب کلموزو کور حسابینو ویاوا دعا به وکړه دا گی نروس چې مسجد نه ووت دروازه باندې به دعا وکړه چې اللهم انی اجبت دعوتک یا الله ستا دعوت ما قبول کو ته می مزمو کو صلیتو فریضه تک وانتشرتو فی الارض وانتشرتو کما امرتنی زج مزګه کې ګرځم د د رزق تلاش کوم فرزقنی وان ته خیر الرازقین یا الله ما ته رزق را ګټه بهتر رزق ورګونګي نو الله وی رزق تلاش کړه ول ذکر الله کثیره او یادوې الله دې راته ده ته چې ته رزق موڅو تاو کو خو بیا رزق تلاش کړه نو رزق کې دوکه که رزق تلاش کړه ناب تول کې کمه که رزق تلاش کړه پاغي کې نور خبره کړه نو الله وی نو ذکر الله کثیر بیا الله ډېر ډېر یادوې او معاملاتو کید د چې انسان دو کم کې یو تذبی مړی درغ هم به یو تذبی مړی د دررو کمونم کې یو تذبی مړی نو تا د الله ذکر نه د زکر دا چې په دغه وخت کې د اللهجلله جلان حکم حکم د وزن کې د ق نه کولاغې کې دروغ نوویل نودللی نه انسان میلاون نه کول غې نه انسان ځانووستيولک الله كثير یا الله تعالله ر ډیر پره د هر یوشي مګدار شته خو د ذکر مګدار نه لعلكم <العال> تفلحون خایي استاوز د پاره چ کامیاب بشه ذکر سره به کامیابی ته الله جل جلاله هر کی پرزق کی کامیابی دنیا او اخرت کی کامیابی به الله جل جلاله تاسه دا نصیب وګړي واذا راو تجارتا او لهوان فضوا اليها وتركو قائمه دځرده و صحابه او باندې نبی له سلام الله و سلام موزور مدینه کی پاکه حالت کو سخته یعنی لګې تنې س حالاتو د دوران کې د یو کس کاپله ابن د خالفه بیاروو مسلمان مسلمان شوي دیغ وخت کې اسلام نه وړی د کاافله د شام نه راله په هر کې اسم د ژون ضروراتو او د هغې د پاار عام عادت کې به تنبل وال کې د چې خلکو ته پهتهولې نوغ پهته لې د چې کااف راله تنبل ووالیشي خلک د جممات نروتل او نبی علیہ السلام ولاله پاتشه بده کی بیا مفسرین نو لیکلی چا تو چا سلوخ او چا دوله او د یار لس د عددونه لیکلی شه دا نبی علیہ السلام زره پاتشه اوا شرم بشره صحابه جل جنت زیر وته ملاودي لس غو او یو روایت کې بلال او ابن مسعود سے دونه دوله رازي او بل روایتو کې عمار سے رازي د ابن مسعود سے پزې باندې او باز او روایتو کې جابر سه خپل فرمایده مسلم روایت چې زم په هغه کسانو کې و چې کوم جماعت کې پاتیشو او ابن عباس سه نه کلکړي چې دولس کسان او خو زهغه پاتیشوي او نور د جماعت نه وته قافلې ته لاړنه الله جل جلاله په غیبه نه زجر کوي زور نه گی وای دا راو په وخت کې چې دی اولیدا تجارتن قافلو ویني او لهوا یا بل د مشول جاج شي نه انفضوا الیها د دی ایمان دیوکی اگې ترپتا وترکو کا فری دی تعال را قائمن ولړ وګوره خطبه باندې ویل په کار دي په خطبه مسجد به کی لیکینه نبی صلی الله علیه وسلم وای وای ته پر خوده ولاډ نو پته لګی چې خطبه په بولا باندې ویل کېږي د قران نا معلومي کلو پیغمبر ما عند الله خير اجد الله جل جلال جلاله سره دی جلال چې هغه ثواب دی او الله جل جلاله و نزدیکت په بغموز د جمع او خدای باندې نزدغه نزدیکت او ثواب خیر ډیر بهتر دی من الله وه ددغه تماشین او بمنه تجارتي او ددغه تجارتنا والله خير الرزقین او الله جل جلاله بهتري نه رزق اغه بهتري نه رزق ورکوونکې دی پر رزق والګي نو رازقین قنور نشته او هر انسان رازق یو دی خدا الله د رزق نخپل وجود د رزق ورګي ینه دا الله جل جلاله رزق غتی خپل بچولې اغله اغه ورکی یا ایه الذین امنوا ایمان دارو اذانو دی ان صلات پا وقت چا زانو کړي د پارا د موزه میومل جمعه ته درس د جمعنا یعنی پرست جمعگی نو فسا اوتا سو ارزه تمام من دی وخه من دی نه من خودرز باخره یعنی اهتمام تیار जनते سر ودل الا غير الله يا الله تعالى تامذ جمع او خود بيته وذر البيع و بريد خرسول رسول اغسل او خر ذلككم خير الكم ذلككم دا ك خير لكم بترستاسو لپه ان كنتم طالموننا ك تااسوي فذا قضية صلا توفا چې ممس شي دجمع نفن تشروط سخواشي دفه د كسب فيط ف فضل الله فزل دا الله تعال رزك اومال ب تجارت سره وذكر الله يادع الله تعال لرا كثيرراير لا خایګی کیست د پارا چې تاسو په کامیاب شئ وای ادار او تجارتن په واقع کې چې دی وینه تجارت مال یا قافله د تجارت او الله هوا یا هم مشغولت او ان فضوا الی هذه ورضیه گیتا وترکو قافید تالنا قائما ولا لخطبه قلوایا پیغمبر ما ثواب باغنیز د خدال الله تعالی عبادات ان الله جدد الله تعالی سرا خیر من الله ہوئے دا ډیر بهتر دے د تماشین او من التجارت او د تجارتنا والله الله تعالی چهره خیر ډیر بهتر خیر الرزقین ډیر بهتر د پرزکو ورکوونکو کی نوې باندې ایشکار لہجی صحابه او نبی صلی اللہ علیہ وسلم پری خداولا دچونکې دا یاد ساته هغه ټن کې خطبه رست د مزنه ایو نه کثیر لیکلی دی موږ خطبه وی بیا مستودیم هغه به موزوش څنګه جختر کې رست وی لیکيږي نه خطبه او صحابه او دا د دې دا کید تم ره حکم من معلوم چي موز شوي دي موز پرز دغه برابر شوي دي له لاس ضرورت نه نو د دې وجې نجومات نه ودلل جنو موز موز شوي او خطبه ویل کېده ولم اوس یو د موسس په خطبه ویل کېده او بیا رستو د هغه د موس وخې کېلا بیا د منسوب شوی دا خو هغه وقې د د دې تاکید ته صاحبو پیل ممکنو د دې وجې نه هغه و الحمدلله رب العالمین و انکرته للمتقین و صلوات والسلام علی رسوله محمد والیه و صحابه اللهم اهدنا واهدینا وجعلنا مسلمین الى كريم حلیان هم مسهل شو ویل جمع اهتمام ترکونه ته کور نصیب وګړه دا غیر پر هیاره پټم باندې ته یا الله د حلال زکتالاش یا اللہ <سؤال> ستاڈیر دیر یاد کریم اگر دا مونتو درمانگا پوری نصیبو گلزد یا اللہ کریم احیر دا خیرد رحمت دو بو بارانو یا اللہ زمورونا پلیستین جی مسلمانان کتر کی گی جی بادر و خلق منا کڑی دی دی زالیمان و بادشاہانو دا هر ملک جی مسلمانان دی دا وی جلاسو کتر کی گی جی بادر ری جوڑی کڑی دی خلق و بندید لینش یا اللہ تا دا غیم دادو کی یا اللہ